Kolonialismo linguistikoa zeitz egin nahi nautzien lehenik. Are, pastelena da, denak burunguinak freskoak ditugu linguistika eta kolonialismoaz mintzatzeko egun oberena. Gainera superilargia da egun, ustakit? Berba da podere zerbait bodako digu ustakit. Garabideren webgunean atseman dut liburu gomendio bat eta egeeran irakurri dutalarik gogoa piztu zaut Il a Beraz, egin zen certificat espartécatous et qu'il y a en dut lasai. Garabide esperientzien elkar banaketan oin agitutako lankireretzen ari Euskara eta Euskal Norortasunaren edapenean. Bo hemen beraz aipatzen duena Louis Jean Calve hizkunttzariaren liburu bat linguistikata kolonialismoa eta liburu hori milatzun da laurogeita batean Eduar, zuen ez du hain aspaldi. Urte, dio kolonialismo linguistikoa ez dela bakarrik kolonietako eta Gerari lotua, bere ustez Frantziako iraultzaren garaian hexagonoan zabaldu zen politika linguistika eta kolonietan erabilizena funtsian berdin berdinak izan ziren. Garabidek bera simplifikatzen du bilduma eginz, kalbete hiru estadioa ipatzen baititu. Lehen fasean, mandatariak, noblezia, burgesia eta merkatari batzuk dira hizkuntza nagusia adoptatzen dutena lehenak. B, beraz bigaren verschiern. Go emailaku clacher qui se compte ça menderatua baster Klasean arteko bere izketatikat, bere izketa geografikoa ere nagusitzen da. Iriaren eta erriaren arteko ekonomia beraz bilakatzen da hemen gakoa edota industriakomertuaren eta laborantzaren arteko beraz zatiketa. Eta azken fasean errietako jendea da izkuntza nagusia adoptatzen duena ordezkapen prozesua osatuz beraz. Eskema askiezaguna da, baina nire beraz liburua airakurtzea iduriz eta kolonialismo linguistiko hori hori da. Belaunaldiz, belaunaldi eldu da gu gana eta gure burua ere agont kolonizatuz. Gure eskema mentalean sartua da Euskara, bai gure gura dela, haren alde garela, baina ikuspegi sozialetik alabea ez maila batean dela eta egonen dela usu haipatzen den kolonializazio mentala edo kolonializazio ideologikoa garrit gattik, gure burua deskolonizatzeko beraz berba hor txatira kurketa intezgarri bat gomendioa beraz Louis Jean kalveren luing linguistika eta kolonialismoa ez da erretzera Muzik <tus> <tus> Ta gai xerioetan gelditzeko argazki bat alaire uh, xare sozialetan uh, egunikusi dutana, uh, berrietan aipatzen ginuen silaba. Estapen batean... Argazkiak unki garria maiten bazuen, azkenean iringaria ateratzen da komentario bati esker. Irudian, silaba bertso xapelketako finalaren irudibat, jarririk sostraiko lina beraz xapel eta bere burua eskoetan harturik, eta ondoan ametsak zailuz, besuetan hartzen, eh? manera bat ez, bere babesteko, kontsolatzeko ez, kontekstoa ikusirik pentsatzen da, ametsak jistu horrekin zorion duela, bere garaipenagatik, baina bat tek Twitteren beste istorio bat asmatu du, irudiaren eta bi behtsolarien zat, ileak gutitzen ari zehizkien bi behtsolarien zat, beraz idazten du, lasaimotel. Egun batetik ez aiz kalbotzen eta pixkanak adek, buru xoilaren fenomenoa beraz uh, lasaitzen duen mezua. Ara mil eskerka Musika Bishka bat, naiz luzatuko hortan Leonard Cohen joan hastean zendu baitzen, denetan haipatu den bezala, kanadako idazle, musikagilea eta kantaria beraz, uh, idazten haxi baitzen, eh, lehenik, oita marroktetan, aski musika nahxi zelariik, eta argmi arma uh, webguneak bere idatziak uh, itzuli ditu, uh, biltzen ditu bederen uh, Leonard Cohen uh, idatzi desberdin, tekstuak, poemak edota kantuak, tartean, aleluia kantu famatua, beraz, Euskaraz irakurtzen ahalduzie eh, inglesez ez dakigularik ungi da horakoak ere ulertzea ulertkari haundiak direla entzuten delarik, inglesez azpada kompregitzen, ez da you know, irres Arremia armaren, hori beraz And you want to travel with her And you want to travel blind And you know that she will trust you For you've touched her perfect body With your mind And Jesus was a sailor When he walked upon the water And he spent a long time time watching from his lonely wooden tower and when he knew for certain only drowning men could see him he said all men will be sailors then until the sea shall free them but he himself was broken long before the sky would open forsaken almost human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 Susanne takes your hand, and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the harp. And she shows you where to look among the garbage and the flowers there. Leonardkoaren uh, kantu zahar uh, bat hemen deitzen no dena erran bezala berazioen be, uh, astan zenduzelarik eta bere tekstuak Euskaraz irakurtzen aldituzue ahmi uh, ahmaren uh, blogean sekatuz uh, idazlearen uh, izena eman bilatzailean, kusiko dozie gunean xinpleki atsemanen duzue bidea Telebistako putz hutsa utz? Irratiko hitz apitz? Hitz eta putz Eta hemen dugu gure eri zaina, gure kronikalaria. Eta gau raipatuko dugu uh, biziaren bukaera, hori uh, eriotza urbildelarik eta eutanasia zbada ere itza bainan, bo. Hortan gira azkenean uh, ez da bainan, uh, gau gurekin dugu iraitzu ziagurri atxaldon. Atxaldon. Aktualitatean da, Francesc. Aktualitatean, hor gizon baten hauzia, uh, Jean Mercierena, laro gaita sortzi urteko gizon uh, unek, berak haiten duen bezala. Uh, Nire bere emaztea lagundu zuen uh, bizi bukaeran egemedioak emanez eta, eta ur baixo bat emanez, behaz hauzitan zen uh, gizona bere emaztea era hilzea gatik ezkenean, uh, baina berak uh, eutan asia mota bat beraz. Uh, Egin uh, estelarik diste uh, debitatua da de liko hori sortu iteas. Ba, ile bekatua da bai uh, <risa> erea hilketa debitatua da beraz. Egingun dena erailketa bezala ikusten baldimada debitatua da bai. Uh, uh, ez berezi... da baida, hor da, joztuki. <laughs> gai berezia da, zinez, eh? zezenta uh, bizi buka erako momenturiek eritasunari lotuak, zahartasunari lotuak edo, eta biziki kizailak direlarik gainditzea, uh, eta ebe pertsonak nahi dolarik uh, nahi hil, baina uh, legeak ez dolarik olako horik baimentzen, eta etikak ere, eh, piskat... Etika, uh, erlegioa, gauza nitz, sartzen dira momentu hortan, uh, Momentu bere zio eta um, kondutan uh, hartzen direnak, baina hainitzetan ah, azten da uh, lehen lehenik uh, unkitu aden pertsona eta berak nahi duena eta egia da uh, biziki momentu gogoxak zeiten aldirela bai. Pertsona eta bere inguruko entzat azkenan. Bai, zenta... bai, bai, bistan dena, bon, lehenik ala ere pertsona rentzat, eh, zenta... Uh, biziki gogor izan behar da inork ez zindu jakin jakitea eh? uh, zer den uh, senitzan zularik dela fe bukatu edo bukaeran zirela eta inguruko entzat ere biziki biziki gogor da ikustan horbait joaitean, uh, angeienetan sufritzen, uh, batzuetan ez joan nahi aferen nahi dut bat ira mm. bada joiteko manera desberdin hainitz eta egia da legeak ez duela orain dik, uh, frantzes legeak ez duela orain permititzen duintasunarekin uh, joaitea bederen uh, Norbaitek erabaki duelarik nola nahi duen joan eta noiz. Gaur egun azkenean uh, fe, gaur egun aipatzuko gu, lege aldaketa bat uh, baita baina uh, Norbaite ospitalean delarik uh, mediko baten uh, El burua edo bete beharra da bizirik atxikitza pertsona hori. Bete hori bici... da, bai. Orida orida eta zine giten dute, joztuki, Zerman uh, Dipokrato hekin, uh, pertsona uh, bizirik atxikitzea, bai. Hor, gero, badira, hor, interpretazio desberdinak, bizirik atxikitzea, uh, ez hilzen ustea, uh, laguntzea goxatzen, bo, interpretazioak desberdinak dira eta mongure inguruan ukan ditugu kasu desberdinak askiela ere uh, uh, aktualitatean egon dena eta urbilduguna bonemezo medikoaren kasuaren egin nahi dut aktualitatea egiten duten berriak dira beti eta egia da, legaldaketak uh, gutxi izan dira eta badirelarik ere biziki isilpean pasatzen dira jotzailan oh, izan da joztuki aldaketa bat eta Uh, importantea da, jendeak diakitea zer nolako posibilitateak dituen, zer nolako aldaketak diren legearen aldetik, uh, josukit jakiteko uh, eta bakoitzak... Uh, Esku hori, hori hartzeko behintzat. Hor legean, beraz, hor frantxeas legidean otxailan, beraz, boz katua izan dena, um, beraz, ezta eutanaxia hemen haipatzen dena, beraz, bizi bukaera hori, beraz, um, be, autu batzu egin behar dilarik eta zuk, be, etzilelarik gehiago gai, azkenean auto bat ere emaitea maitea, zenta, zure goera fisikogatik eta iltsoria malin edo, badira gauza batzu, orain zuk erraiten aduzu, zer nahi duzun momentu hortan bali mazira. Hai. Orain e... legak permititzen du uh, edo nori uh, burian eta ongi, ongi delarik, biztuan dena, uh, konzientzia osoa duelarik, uh, gutun baten idazteko, nun uh, bere uh, ordezkari bat izendatuko duen, eta ordezkari hori emango godion poderea, Uh, berak ezingo duerarik berezat uh, erabakitzeko medikoaren haintzinean. Uh, orain arte hori etzen, uh, eta medikoak zuen beti erabakitzeko esukubide osoa, eta beraz egia da, hor oh, usten zela azken final medikoari ahdura hori, mm hanbiziki -hmm. uh, ahdura zaila dena ere, mm -hmm. eta hori ere, medikoak uh, beti zailta soen hain zinen dira, eta uh, ginoen hastapenan, batzutan bat duzu um, Eriaren naia, baduzu familiaren naia, bat desberdina dena. Uh, bon, uh, bizikiko goxada medikoaren ardura hori um, ukaitea. Eta beraz, hor, uh, unxa dena, da usten zaiola ardura, be azken finan, pertsonari, don, nox berari, pertsona baten, beraz, izendatzeko. Eta hor uh, deskari horreko kango luke medikoaren uh, uh, gan, uh, be, uh, uh, erabakitzeko eskubidea, azken finan. Muuu. Mm -hmm. Eta beraz orain arte hori Eta hori, be jaiten da, jendeari, oraindanik danik, egien bat jendek joztuki gutun hori, idatzi hori, gauzak argi zeiteko aztapenetik, jana, gonuke, untzak gireno. Zaiada, eh? Ez bai, biziki zaila da, azta irudikatzen, orako egura baten izaiten alko denik, baina egia da, egun batez ezagutzen baduzu, Edo denek baduko dena eh, uste dut ezagutzen dugu denek norbait gora hortan izan dena uh, edo norbaiten houe uh, bategian egon dena, norbail joaiten ari zelako, edo zaila jo aiteko edo sotzen eta horieta egia da erestuko ez nuke do tsuera maite ditzuuri menan gosatuko luke bederen um, bukaera hori. Erre ste eta biziki portantea dela, Ez dugulan neok hori pentsatu nahi, baina anazken finan biziaren partea da eta, eta importantea da bai. Hor, uh, beraz, uh, raiten zenuen bezala, gaur egun posible dugu beraz norbait izendatzea eta uh, be, gertatzen mazaigu beraz bizi bukaera hortan izaitea uh, bertsun horrekera bakitzen dut, pentsatzen dut hain zinetik pertsona hori ere gaiten feidazten ze jola zer zuk nahi duzun, azkenean, zuk nahi duzun. Bai, gero gehienetan, bai, bai, gero tekstoan uh, berezituak dira, eh, dira benetan horbileko pertsonak, zenajemazte, holako uh, pertsonak edo gura so, uh, eta gero benetan espezifikoak dira editazun edo um, bukaera batzuekin. Hori eh, nahi nun galdekin da eza, eza ajuntate irekia ere, baina uh, uh, egoera berezi eta biziki... Um, Uh, ernai dramatiko horietan, uste entzai hor dura, berda bon, ba begiratu interneten bitartez legeak susen zer dion, baina uh, uh, momentu espesial espe bat zuen zat, Uh, eta ardura usten inguruko Bara, bai uh, uh, urbileko norbaiti, baina bai biztadena urbileko hori aipatu behar zaio lena gotik. Mm -hmm. Ba duzu behar gauza uh, zure uh, organoak eman nahi dituzularik. Mm -hmm. Aski duzu egun bate zure inguruko norbaiti jana isaitea organoak eman nahi dituzula, eta horrek poderea hartzen du. Izan zen kampaina bat frantzian, jostoki, horren bai. inguruan egan ez, zela hor peritifade boran egin teate, diakizunik nire hor ganoak eman nahi dituzula, aski da, horrek balio du, jostoki, uh, uh, beh, gertatzen baldin bada, uh, uh, balore hauka iteko, hor biztan dena, eritasunaren, edo bizibukararen gero, Uh, kasu idatzi bat behar da. Bizi bu, bukaeraren kasu hortan zer uh, uh, dira kasuak, zer dira zer podere du portxon horrek, masinadez brantxatzea, zeinetan gira. Izan goda, dibidez, badakigu, badakigu bukaeradela, badira, nahi badu, zuzinto malo, mologiaren aldetik, Batzutan batakigu uh, bukaera dela uh, eta uh, medikoak reiten dute, eh, askotan, hasten uh, dela uh, itxoite uh, fasze bat. Mm -hmm. Itxoiten dugu azken finan, finan dihotza galditzea hori mm -hmm. da. Eta beraz... Badira tratamendu batzuk, bada ezagutzen ditugunak, uh, bihotza ahulduko dutenak, poliki-poliki pertsona koma batean uh, eroriko da, raidu lokartuko lo dela, goxoki, sufri mendua geldituko dira, bedaren fisikoak, eta, uh, eta bihotza itzaltzen da, gelditzen da. Eta hori poliki-poliki egiten poliki da, goxoki, uh, eta hojen uh, ahdura hartuko luke, nahi baduzu uh, pertsonak erango luke, uh, orain uh, aski... Uh, tratamenduak, orain eman dezagun uh, adostendu temaita tratamendu uh, uh, sedazio hori uh, pertunaaren bihotza, poliki-poliki, eh, gelditzeko, hori baimentzen du. Baina, uh, biztandena, hori baimentzeko medikoak ezan behar du, edo medikoak esplikatu eh, behar du, bukatu, bukaera dela, eta ezla le, gehiago eh, deusen esperantzarik. Mm hori -hmm. medikoak du, erabakitzen, eh? Mm -hmm. eta hori or, erabakitzen du medikoak sintomo batzuen arabera eta bereziki uh, pertsonak duen uh, editazun edo patologiaren arabera uh, egorabiziki grabeetaz ari gira nun badakigun naiztad edo zain tratamendu eman badakigun bortzaz bukaera hori izanen dela eta momentu gutxi itara ez da ez gira ari aste edo hilabete batzuetaz ari gira horren egun bat edo da mm -hmm. momentu bereziki bere, bere, bere, bereziak dira ez dira hala uh, nik uh, ongina ez da erabak itzen dut hor uh, nahi dudala horretan gelditu edo ekan dautate uh, minbizianuela eta ez du nahi uh, uh, minbiziaren eritasunaren uh, garapen hori senditu eta nahi duduk gelditu hori az, hori eh, ebiztandena ez, ez gira bat ere horretan gira benetan bukaeran girelarik mm -hmm. uh, uh, medikoak jaiten dularik orain dik goiti uh, orduak uh, orain itse dugu bukatzea Ochtik goiti da, erabaki hori sartzen. Eh? Ados, bon. Bo, hain izda, zenta horrein arte, et zen, eh? janai dut hori bizi izan duten pertsona batzu, batzuk eh? ohartuko dira, hain dela hori, eh? zenta batzutan orduak dira, benen orduiak bilakatzen dira benetan batzuentzat urteak, biziki momentu gogoxak eta lurzeak dira, eta hoxen uh, mugisteak, tipitzeak, goxatzea, hain izda. Ez da hmm. eutonasiak beraz. Be, eutan asia, ez ez eutan asia ez. Eutan asia dezberdina da, da justukir eiten noan, da erabakitzen duzularik, badakizu zerbait baduzula, ez dela eta badakizu, uh, uh, azken finean, zuretzat buka tzenari dela, hor erabakitzen duzu, hortan gelditzea. Mm. Eta erabaki pertsonara da, Hori da eutanasia, hor mm. ez gira orta zari. Eri batzuetan, hori permititua da, lagundua da, sustengatua da, frantzian eta ez gira batean mm horretan. -hmm. Ez da hola kurik ez uh, momentuz lege dian, uh, uh, bat diren usu holako aferak eta hausiak zenta azkenan hor. Eta kondena Bai, bai. Eta, eta desberdinak azken ferdinan leku batetik bestera, eh? kondena zioetan ere batzutan... Uh, kondena zioak uh, biziki uh, gogoxak dira, batzu kondenatuak dira, batzu ez, bon, biziki bitxia da. Mm. Biziki interpret... A da, azken finan, uh, epa hilaren, uh, arabera, sensibilitateen arabera, eta hori ikusten da, azken finan, uh, legeak ez dora benetana. Zitola benetan denak babesten edo bederan laguntzan, no? mm -hmm. Beraz, bizi bukaerako uh, lege berri hori, ran bezala horrein uh, posibleda entzinetik, uh, diakin araztea kasu ekstremo hortan, beraz, zein izango litzateken zure autua, eta beraz, uh, urbileko batek, okan dezan ego lauri, medikoaren enetik. Bai, eh, bakri gauza bat erantzten alba nu, uh, bon, legeak hori dio horrein, Uh, praktikan uh, gauzak ahondez behar dinak dira, eh, badakigusongi uh, uh, praktikan uh, badirela bi kondenatu edo bi izpairu historiola, piska bat uh, mediatizatzen direnak, uh, eguneroko tasunan praktitan hainitzetan uh, gertatzen diren kasuak dira, uh, egunero dira, uh, egunerolako erabakiak uh, hartu behar dituzte edo medikoek, edo familiak eta bizikera baki gogojak dira bata edo bestearen zat, uh, azken finean, edo pertsonak berak, eta egia da Legearen aldetik, hipokrisia piskat gutxiagorekin uh, ibiltzen balira Frantzes uh, gobernuak. Uh, gauzein itzik estuko liratezke uh, sufrikarioan direna horien eta horien familien zat, eta azken finean hori uh, inguruan direna ekipa medikalien zate, nahi izan mediku edo erizain edo erizain laguntzailean zate bizkiport da da da azkenfinanan no momentu horietan denak kunkiituak gira eta batek erabakiaren hartzea, edo batek ardura hoogen hartzearena ez dut bizki ohmal atmaten ere izan beharkurdatki benetan uh, gauza askatu bat uh, minttzatu den zerbait, denak denak uh, bata beste inorentzat zenorentzat ez da ja eta Azken final, gai horren inguran hipokrisia hain itz bada. Mm. Eta biziki uh, domaia eta grabea atsemaiten dut. Momentu biziki uh, beleziak ditelako uh, delenzat. Mm. Ebe horrek imokatuko dugu. Ilaizu fia horre milesker. Bai, zuei, aioa. Eta putzemankizunan, laster gure gomita horren laurden baten uran, Rosera izpurua izango da, eta ikerlariarekin, ilargia, haipatuko dugu, gaurri ilargi betea, eta, be, in... Badu irurugaita mar urte ez dela ilargia hain urbil gertatu eta azkenean, usai amaino undiago ikusiko dugu eta argiago ere gaur gaueko ilargiau. Eta, be, jose garekin, meraz, sartuko gira. Eta, sunetan, bostak eta erdimementuz, berriak zurekin, Bernadet Argein. <mucho> Eta erabakirik ez ono Baionako plantunauzoaren aferan goizuntan deliberatu behar zuen baionako auzitegiak nor zenendduun plantu auzoan gaizki egin hoita hemetzi etxe bizitzen aferan, begiz ere de izan da eta aldi bat gehiago gibelatu dute deliberoa martsuaren amahirurat. Zorzi presuna arrastatuak goizean, bi guardia zibilen kontrako altsasuko erasoen aferari lotuik, hori duela ilabete bateko gertakaria zen, altsasuko oztatu batean bi guardia zibil eta beren lagunak erasos, erasotu zuzketela, arrastatua gazteak dira eta geldituak izan dira eri desberdinetan, atxaldeuntan pasatzekoak dira Madrileko jude baten aitzinetik eta elgerretaratze bat izanen da gaur altsasuan akastatzen zelatzeko. Tabakoaren usteko hilabetea da, hunen ondoan lekuko tabako egileak adi dira beren mozkinaren zaintzen, hamasei hoita eta hamazazpi zenarekin lekuko tabakoaren marka sortu zuten, duela zonbeit urte, lekuko ikoisleako beki pagatuak dira eta beren tabakoa kalitatea handikoa eta naturala bezala ekarriada eta laborari etxetan interes ekonomiko ona duela dioie eta galdea ondia delakoan tabakoa gilearke chekatzen dituzte ba. Hendaiako itxasbazteraren berrantolaketaren bigaren zatialdu den apilian asiko da, hori jakinaraz idu Hendaiako herriko etxeak, kotxe zenaho hau zapesak Hendaiako ondarza ondoko ibilbidearen berrantolaketa proietoa orkestu zuen herri ta her, eta bizikleten bereziki pentsatu pentsatuaden proietoa dela, garraio publikoa sustatzea duela helburu, proietoaren haitzinkondua jiru miliun terdikoa da. Ameka, amikostarrak eman kisuna euskal jetietan hasta azkenuntan. Azaruoaren 16an uran bat bai ugal minuta gutitan. Aturaldi Beldogariaren ipuina Begisaila Gai Ainitzeekin. Sozial, teknologia, kultura eta sukaldaritza. Amika, amikuztarak, gure emankizun bikaina ez utxegin, euskarri hatzietan, gatz da biper emankisunian, astasken mundan. Ani, anegan, anetanik sarak. Amika, amikusrak. Uchimandoka. txumandokan azte hontan Charles Bidegen, Euskadi ala Euskal Herria hitzoien hartian haiko da Jumpaka. Euskadi berria roda, taliz Euskal Herria xara mintzatzen den Herria Jean Jo Ferrand ek kapitalismo anistoia kontatzen daikula eta bestiak beste, haipatuko daik ba protestantek estiela hain beste ahalke ben sozain haipatzeko aldo ez katolikoak ehenbat kupable senditzen diela ben fortune Katolikoak bai esha dute, baina raiten lugu ere badutela problema bat diruarekin. Etxamendin kantagintza dela eta kaparek hartu biden gainti zunen Nun lehenago astuak bazien eta hoai ez jabo. Tikitaka kantoia ipatuko daik. Delako darte malda desertu zen. Otia, zaholuzat, jarri nintzen, malen konia bat ikaragarria. Zanastuik. Utsumandoka ashtehartez, zazpitan, ashtizkenez lauetan... It's, it's what, what Guztoko dudan pop musika, irratean entzuten dudalarik, burua iotzen didan, eta nabardura guztia sentzitzeko, egun like entzunaldi behar dituena okay. da. Aztela Nordinak Aztelen Urdinak ilabeteko bigarren Aztelen Gauero, ahatseko behatzitatik amaretara. Pop, rock eta folk musika Azteluko duene mankizunarekin. eta joan uh, esikin. Aztelen Urdinak. Gaur duzu eitzordua beraz Aztelen Urdinak mankizunarekin eta, entzunudanez, bon iber deitzenen artista bereziki haipatuko dut Eta hitzetaput orain ora in prentsa itzeta put itzeta put hitzeta itzeta itzeta put itzeta put Sortzi dira altsasuko hausiarekin lotuta Guardia Zibilak atxilotutakoa. Gauda berri den titulua nagusiki tenore untan, uh, atxemandako asko ikasleak dira, eta eskolarako bidean atxilotu dituzte, terrorismoa egozten diete besteak beste, bi Guardia Zibilen aurkako erasuarekin lotu dituzte atxilotak. Nafarroko barne kontxerariak salatu du atxilotak etzirela beharrezkoak, argian ere, titulu nagusietan daten hori hontan atxiloketa unen behiem aiten duen artikulua, eta zuidu ezten ere, tipi bat, uh, beste titulu batekin, Polizia Espainolaren aurkako erasoa atxiloketak izan dira. Gastu propioa euneko sortzi handituko du uh, Arabako foru aldun diakondoko urtean aurre kontuak beraz hemen aipagai berrian uh, politika propioak gauzatzeko orten baino emeretzikako 6 milioi euro gehiago izanen ditu eta ez du zorpetze garbia handitzeko beharrik izango berrian jeta sunak. eta bestalde lehendakariaren dakariaren inbestidura saioan otegik iditzi dio sozialistekin itzan Zartzearen aldekoa dela Eajota. Irugarren aldikotz bildu dira EH Bilduko eta Eajotako ordezkariak balizko akordioak aztertzeko. Uh, Bilboko Xabinetxan elkartu dira ezkerra bertzaleko ordezkariak eta Dielzaleak elburua. Aintzineko bi bilkoretako bera alegia balizko akordioak aztertzea. Oietako borondate gutxi ikusi du ordea Agonaldo Otegi keberaz EH Bilduko bozera maileak. Eta Donald Trump bistanena iludina gusietan berrian ere aurrekari penalak dituzten etorkinak kanporatu edo espetxeratuko ditu. Trenpek hori berriako uh, tituluada eta argian aldiz hogei urte eta bosteunt erurogeita masei mila milioi euro beharko lituzke Trenpek amekakakots irumilioi etorkin estatu batuetatik kamporatzeko. Irumilioi etorkin inguru deportatu edo espetxeratuko edo prisonegiratuko dituela dira zidu uh, beraz Donald Trenpek uh, ikerketa baten arabera American Action for Remake egin ikerketa edaren arabera. Estatu batuetan dokumenturik gabe diren etorkin guziak kanporatzeko ogei urte behar lituizke erramizala, jaitasunak, beraz argian, eta jo egiten dut, bainan zudu ezten ezta gai nagusetan ten oriuntan, beraz estatu batuen gaiaan. Toki pixka bat, idazle gehiagoren zat, argian, hau gazte zara gazte, zerredo zer idazten duzu, bainan inor gutxi duzu inguruan, zure lanaz, iditzikrit bat emaiten dizunik, beka deialdietan eta xariketetan saiatu izan zara emaitza ondirik gabe, segi naizenuke idazten, bainan gero eta testu gutxiago gordetzen duzu kasoian. Kepa matxainan, itzak hemen idazletza eta prekaritateaz. Euskarazko eta edabideen sailean erronkai eltzeko gertu bukatu ituzte jardunaldiak toki komunikabideetako ordezkariek, orain dela 8. urtea arrasaten egin ziren tokikom jardunaldi haiek gogoan baina gaur egun erronkak abia puntu direla egin dituzte komunikazio lokala esparru globalean jardunaldiak tokiko komunikabideak arrasateko polo garaian hey! gian, seetasun gehiago eta kaseta puntu eta media bazken enpresa oso tipietako hautezkundeak gibelatze kotan Miriam Elkombri franziako lan ministroa gertzen da uh, lanministeritzak menturaz enpresa oso tipietako hautezkundeak gibelatze erabakiko luke erabakiaren ahazoina CGTek Kortxikako langilean sindikatuaren kontra aurkestu elegitea da Eria eta hizkuntza aldiz fraolozoren iritzi artikulua kazeta puntua euen, gazezetarzak salvadorren eriotzaren ururten garentzat egin omenaldiei buruz hausnartu du bere eritziz, erdal erdalerietan omenaldi ikus ikusgarriegoak kantolatzen dituzte gurean aldiz, Madonak erabakitzen du edo erabakitzen du nork merezi duen aipamena eta, Argia, Gazeta.deusen bere artikuloa do iritzia. Eta sustraiko linaren hitzak ere media bazken euskaraz, nire bizitzako momentuarekin bat zetoren bertxokera agertzea noen finaleko sedea, eh, larumateko txapeldunaren elkarrizketa beraz media bazkena. Eta bukatzeko prentsaitzuliau, sud-oestekin, Notre-Dame de Land titulu na guxi, justiziak askenean... Euh obrak egitea baimentzen du eta borrokak segitzen du. Hau da titulua beraz, azkenean uh, nanteseko um, administratziokorteak uh, baimendu ditu ba obrak egitea uh, ba azken egun hauetan ez ez tatzeko arriskoak zirelarrik uh, Francesc Prentzarn haipagainagusietan tenore untan. Ite tabu, Laster, ilargi betea, azarituko gira gaur baita ilargi bete eguna, ikusi dutkezi eprentxan, uh, super ilargia ipatzen baita, eta be, momentu berezibatean agertuko baita gaur ilargi betea, lurretik uh, biziki urbil, beraz, euneko amalau aldiz, usai amaino euneko aldiz handiago agertuko saku eta argiago ere, gure gomita izango den roxera izpuruak ikerlariarekin, se eta shun, guziak, ukane, ditugu shuro tabelen parada paradais sinobea goa beraz ilargi non zaude kantuarekin mila berzion tal 84ean ateratzen diskotik hartua mundu egian Esaidazun ere ilargi maitia, zer gaiteik da bizitzain grudela Bein baino gehiago tan bururatu zait, bizitzaren mugaze arkatzean Inpegatik tenvillar navire golero la rosa egon hartu ez disezen dasken aldiontan kultura eta larrogei eta malauean aterazuten e, diskoa. Eta bostak eta begoita dira Itzeta Putzen orain ilargiari begira jarriko gira gure gomitarekin. gomitarikin. Itzeta Putz, atzaldeko bostetatik seietana Arantza Ididarekin Utskali Ratietan. Ilargi betea egun, bainan gaurkoa berezia izango dela entzunduk ezue, denetan aipatzen den bezala, 2008a malaua urtea intzin, ez da berriz lugetik ain urbil izango Ilargia, Ilargi betea izanen delarik. Jose Raiz Burua, ikerlaria gurekin dugu, gatsalde hona. Arratxal, deon zuai. Eh? Dena espikatuko da okuzu. Ilargi betea eta biziki urbil izango dela gaur beraz, zinez bereziaute da, Joseka? Bai, eh, baina ez dira zu egia osoa esan, eh, faktore bat aztu zaizu, ah. zure azalpenean. Eh, faktore hori zela da, i, e, lurra eh, inoiz baino urbilio da gula eguzketik. Ah. Eh, behar dira faktore usti oia batetik. Eh, Ilargia egon behar du, E, lurretik hurbil e, alik hurbilen ilargi mm -hmm. betea behar doizan, eta bigarrena, eta hirugarrena da, lurra, lurrak, lurrak edo badauka hibilbide bat euskierekiko, hibilbide eliptikoa, elipse bat egiten du, eta, badak ez zuen, elipseak ba, nabete erdigunetik e, konparatuta, alderatuta, ba, puntu bat zuen urbilo, beste batzuk urrutiko, Bueno, ba, orain, momentu honetan, eh, lurra gutxi ut, gura bera, eh, eunda berroita 6 milioi kilometrora dago eguzkitik, eh, eunda berroita sortzi milioi, eta, eta ba, ba, urruti genoten da, eunda berroita, amabi milioi kilometrora. Mm -hmm. eh, beraz, oi dagoen gaude, oso eguzkitik urbilo. Zarekatik esaten dut hori, zeren, e, ilargi, super ilargi hau edo ez, nahi duzuen bezala ditu, Azkenean, mm, gure begien biztan, mm, zer da? Mm, zer ikusten dugu? Ikusten dugu, ilargi aundiago bat, normala baino. Ezaten da, eguneko amar gutxi gora bera aundiagoa, mm -hmm. eta eguzki diztiratxuago bat. Zergatien ikusten da diztiratxuagoa, ba, lurra eguzkitik urbilo dagolako. Mm -hmm. Gure zen, behar dira horren, Iru faktore hoieke, eh? bere argi batea ilargia lurretik alik da hurbilen, eta lurra eguzkitik ahlik eta hurbilen. Eta jakinik ere hilargiak argitzen duela eguzkia ere ordelako. Oh se da. Hilargiak ez du e, argirik lurrak bezala. Lurrak ere ez du argirik, gure argia eguzkia da. Eh, badaude, eh, askotan eh, zerura zeruari begiraso egiten badiogu, ba, nola beriz ditzakeu izarrak eta planetak? Bueno, esateute planetek, planetek argi konstante bat dutela esaten da dute beti daude, jak. Ez dute zen zart zart zart zart, izarra dira. Argi konstante hori zer da? Ba, eguzkiren batek, eh, gureak edo beste batek Ematen dielako argi bat. Eta hori da, kanpotik etorzen zai etengabe. Eta aldiz, izarrek, izarrek beratik dute argia. Eh? Mm. Eta gure kasua gure izarra zain da, eguzkia da. eta eguzkiak ematen digu argia, guri eta planeta guztiei, eta ilargia eta satelite guztiei, eta den nahi. Eta kasu hartan, beraz, gaur gaueko ilargi bete hau, erran bezala ilargia ere urbilago izanen baita lurretik, irureun ta berrogeita masei mila bosteun kilometrotara ongidatzi balimadu, tusaian ba, irureun talarrogeita ba, lau milatan dela bai gara guretzatola zenbaki astronomikoak dira, beraz Bai, bai esan bezala eh, ilargiak Ia hika ditu iten, iten du gure lurrarekiko ibilbide bat ez da eta ibilbide hori ez da zirkulara ez da zirkulu bat da elipsea badar baloi baten modukoa hau eh? ulertzeko fiskatar baloi baten modukoa eta eh, batzutan batzuta loten da Urruti, eta urrutien esaten lorretatik, esaten da gutxiora gora beran, dia ladeunda 6 mila kilometro da gutxi gora beran urrutien dagoen puntua, eta urbilen, zugezando zugezak, bairure unda berroita ipiko mila mila kilometro gutxi gora bera, Eta horretan ditu, bueno, ba, elipse desberdin egiten ditu, eh? Eta gainera, eh, esan dizuete, justo eh, oen da kasualidadea ilargi betea dago lako ikusten dugula, baina bestela momentu askotan, dena urtean zehar e, ilargia e, lurrarekiko urbile, mm -hmm. eta beste momentu bat zotan dena urrun. Zona demora maitenu justuki bere bilbide egiteko ilargiak? Ba, ra, oie bako megozunodakizu, eh? Zegur mm -hmm. e, asko, ba, bueno, ba Ilabete uh, baino gutxi zio da, eta sortzi egun, eta sortzi ordu gutxi gora Gutxi gora bera. Hain ba, azkenean badakizu ez ziklori, hilabeteko, hilabetea gure gutegien jarri badego, denbora nurtzeko unitatea horregatik izan da, gutxi gora bera. Ilargiaren lekua eta... Eragina, justuki, aipatzen ah, baitugu aipatzen ah, baita usu, ere ilargibetea delarik somaitegun lena gozela lo egiten, edo batzuk egunen bertan, edo ere pertsonen gan nortasunan aldatzen alita izkela, olako ilargibete egun hauetan, jose Raizpuroa, zuk zer diozurtaz? Bai, orzaila, zaila esatea, eh, ni eh, askotan eh, ikus sinistu, esamarko nuke, ez da, horrengoz, frogatu den gauza bakarra zera da, E, olako egunetan, super superilarria dugun egunetan, gauza bat dazigur. Mareak haundia diela, edo txekia diela. Mm -hmm. e, Badak ez duen marea gura eta marea bera, ez dela beti tamaina bereko izaten. Mm? Batzutan, zeba jetsi den. Bueno, gaur da, egun horietako bat, non marea asko joko den, eta asko jetsiko den. Ha? Hori, seguru da. Gainerakoak, ja, E, eragina, ta, buf, ba, ez dago, ez dago de ez dut uko egiten, ez dut esaten e, ezer ez dagoenik. Baina, nik uste dut ezin dula egon ezer haundirik, eragina haundirik ziren, e, ilarien erag, eraginpean beti gaude. Batzutan geizio eta bestatzen gutxizio. Hain, super ilargia dugun gari hontan, mm -hmm. esan diteken, eguniko e, A ber, ezen bat, uneko bost edo uneko amar urbildu zaigula ilargia normaletik baino. Eta, eta zela askoalda. E, horrek zer rehingo dugu. Egia da, egia da, zate demezela, e, frogatu eta dago e, ilarri betea lagonean eta, ez bakari ilarri betea, ilarri betea eta zeru garbia beraz argitasuna hundia lagonean e, mendietan eta Eta animaliek eta bandarek aldatzen dituzten beste bere oiturak. Espaitago, e, ilun, iluntasun hori, espero dutena. Hori da, eklipse unetan bezala eta gertatzen da. Animalei badute, zentzu berezi bat hori kaptatzeko guiak izakiok galduta duguna. Baina, hoendikan hori dena, ez du e, behar bezala ikertu, susmuak daude. Ha, gehiago ez ditzateka usartuko esaten Nados mm -hmm, dena den eh, gaur beraz super hilargia beraz hori zango da naiz eta betiko hilargia den baina eh, ez dela azkenan usaian bezala kokatua gaur eh, zuk rosera izpuruaz zure large bistak aterako ituzu gauntan begiratuko eduzu ilargi hori edo Naiko nuk, eh, eh. jada, jada eh, une ontan ilargia eh, inuni ikusten bada Eh, bestea da, dique men nin nagun lekuan une hontan odetsua oso odetxua zerua eta, eta ez dakit ba eh, badaude eh, ostarteak baina baina ez dakit une hontan une ontan da eh bertan omen da eh, ilargiaren maximoa eh, bere eh, super ilargi maximoa gero gauean sorte pizka baldi madugu ba ni asmoa daukate eh, jestea etxetik eta bisikatu hondartzaldera joatea eta bere espazio i batetik eh, lortzen dudan ikustea. Ze eh? azkenean hor enerjaiten eh, zinuen bezala, eh, bai, ilargi azda ushaia bezala ikusiko eta uneko handiago, hori ira kurrido eta uneko 30a argiago izango dela. Bistiratzuko go bai, indar indarre ikusiko jago, eh, indar, indar, eh? indar geiagokin eh? usten ba, du, odeiek. Bai, hori da. Bountxa, ebe, Jose Gaizpuroa hemen txek, gure superilargia ipatzen milesker gurekin egonike. Ba, zu, hei, etan dozegi. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Utsimandoka. Utsumandokan azte hontan Charles Bidegen, Euskadi ala Euskal Herria, hitz oien hartia da jumpaka. Euskadi berria roda, eta aldiz Euskal Herria, Euskara mintzatzen den Herria. Jean Jo Ferrand ek kapitalismoan historiakuntatzen deikula eta bestiak beste, aipatuko deiku, ba protestantek ez dila hain beste ahalke ben sozain aipatzeko aldo ez, katolikoak ehembat kupable senditzen diela, ben Katolikoak bai esha dute, baina erraiten aldugu ere badutela problema bat diruarekin. Eta, etxamendin kantagintza dela eta kaparek hartu biden gainti zunen Nun lehenago astuak bazien eta oai ez jabo. Tikitaka kantoia ipatuko daik. Delako darte malda desertu zen. Otia, zaholuzat, jarri nintzan, maleen konia bat ikaragarria. Hitzumandoka hastehartez, zazpitan, hastizkenez, lauetan... Hitzumandoko... Is... Guztoko dudan pop musika, irratean entzuten dudalari burua iotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko, egun like entzunaldi behar dituena da. Aztelen Urdinak Aztelen Urdinak ilabeteko bigaren astelen Gauero agatzeko behatzitatik amaretara, fuck fuck et ta fol conchica a tourne complètement que tu vas patti et zan ukatzenak gaurkoitzeta putz eta asstellen urdinak beraz gaur gauean duzuit zorrdu e, patxita joan esekin eta... E, Itz-etaputzekin aldiz bihar hori e, ez taldatzen bostak eta xaiak artean zerraipatuko dugun bebiarri kosiko nik ere ez momentuz eta horretara zena otziat beti itz emankizunak mankizunak kronikak gomitak berri zentzuten alditu zela euskalirratiak.eu webgunean klik-klik ginez itz-etaputzen xailean, xaiak